Якась там машина була за це просто смішною ціною. Походжаючи своїм обладнаним за останнім словом офісної моди кабінетом, Віктор Стеценко прокручував всі можливі варіанти розмови з Жанною. За десять хвилин він мав бути у масажиста. За півтори години зустрічатися з потенційним партнером, і взагалі цей понеділок у нього був украй напруженим, натомість доводилося стерчати в Олімпі, очікуючи приходу двох нахабних, зажерливих негідниць, які обидві були йому глибоко антипатичні. Жанна колись цікавила його як жінка. Але то було за тих часів, коли Стеценко тільки мріяв бути директором у загальному розумінні, мати ось такий кабінет, а головне – достатньо грошей і влади для задоволення власного самолюдства. Тоді вона не тільки відмовила йому, але й жорстоко висміяла, і згадуючи тепер те приниження, він ненавидів її особливо гостро. Ольга як вдова являла для нього небивку на безпеку, бо мала офіційне право на якісь майнові претензії. Розібратися з двома жінками було начебто неважко, але Віктору, при всій ненависті до цих квочок, не хотілося вдаватися до погроз. Найбільше, на що могли претендувати жінки, були 10 штук баксів, яких він не доплатив Ясику при підписанні угоди. На цю суму існувала розписка, яку йому так і не вдалося знайти ні серед речей, що були у того під час смерті, не пізніше, обшукуючи їхню з Ольгою квартиру. Віктор шаленів від думки, що, можливо, доведеться просто так віддати їм ті 10 тисяч, які він і ясуку ніколи не збирався платити. Проте в крайньому разі згоден був щось їм відстебнути, аби не втратити більшого. Якщо вдовою здіймуть галас, скинуться в ментівку, йому буде непереливки. Стеценко не хотів перевертати увагу до Олімпу. Нервуючись, Віктор нагримав на бухгалтера, звільнив прибиральницю, влаштував кілька неприємних хвилин коханці, але нічого не допомогло. Цей клятий савула навіть померти, як слід не зміг. А як добре все було сплановано. Стеценко відрядив його до Стокгольма вести переговори, вміло керував кожним кроком по телефону, сам ніде не засвітився. Велика партія знаряддя для тренажерних залів ось-ось мала прибути. Ясуко залишалося тільки отримати її на митниці а далі мало бути підписання угоди про продаж Олімпу і загадкове зникнення Ярослава Савули. Свій нотаріус допоміг би оформити ще один примірник договору про купівлю-продаж з трохи зміненим текстом, датованим місяцем раніше, ніж це відбулося б насправді. Жодна експертиза не довела б щодоговір Липовий. А коли ошукані Шведи кинулися в розбиратися, а Віктор лише здивовано кліпав би очима. Йому нічого не було відомо про дії колишнього компаньйона. Так йому прикро усвідомлювати, що шведська фірма погодилася на умови поставки з передоплатою якісь 10% тільки тому, що успішно вела за олімпом справи протягом двох років і добре знала його як надійного партнера. Так, йому надзвичайно неприємно, що Ярослав скористався з цього, вже не маючи до Олімпу жодного відношення, але він нічого не може для них зробити. На доказ своїх слів Стеценко серед інших паперів мав пред'явити потерпілим той й примірник договору. Тож ані шведам, ані податковій, ані ментам не було б до чого причепитись. Савула зник, от його і шукайте». Але клятий ясик почав вимагати гроші для свого нового бізнесу і наполягати на терміновому продажі Олімпу. Відтоді все пішло шкереберть. Всі обіцянки потерпіти, доки буде укладено угоду зі шведами Ярослав Рішуче відметав. Він був злопам'ятний.